ذيكا مدابي الباكنه الحمد والنعم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قسم بالموت ركاب الجبابره الذين لم تزل قلوبهم من ذكر الموج نافره حتى جاءهم الوعد بالحق فأرداهم في الحافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن أنس الإشرة إلى وحشة الوحدة ومن ملاعبة بالنساء والولدان إلى مقاصات الهوام وديدان ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرض في الوحل والتراب فسبحان من انفرد بالملك والبقاء وكتب, عليهم علي, وكتب على جميل خلق الفناء له الحمد وله الشكر في الأولى والآخرة wa wa sallam ala nabina Muhammadu wa ala alihi wa sahabi ođmejna neka je slavljen i hvaljen Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je inat i oholost oholnika slomio i polomio i njihove glave pognuo sa smrću srca oholnika koja su zaboravljala sjećanje na smrt Sve dok im nije došlo to istinito obećanje, koji ih je premjestilo iz njihovih kuća u kaburove, koje ih je premjestilo iz svjetlucavih ogrtača i postelja u tamnu kabursku usjeklinu, Koji ih je premjestilo iz igre i zabave sa svojim ženoma i djecom u društvo. Društvo crvi, mravi, insekata. Neka je slavljan i uzvišena Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je jedino vječno živ i koji je svim stvorenjima propisao smrt. I njemu pripada slava i zahvala i na nebesima i na zemlji i na dunjavku i na ahiretu je salavat salam na Allahov poslanika Muhammeda Sallallahu alaihi wa salam na njegovu častnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga slijede dosvijem do sudnjega dana draga moja braća poštovane i cijenine sestre svaki onaj koga će sigurno zateći smrt svaki onaj čija će postelja zemlja biti. Svaki onaj čiji će prijatelji nakon smrti biti crvi. Svaki onaj čiji će sabjesjednici nakon njihove smrti biti munkir i nekjer. Svaki onaj koji će boraviti u kaboru i koji će iščekivati u kaboru obećani dan, sudnji dan, a nakon toga vječno boravište ili u džennetu ili u džehennemu Dakle, svi smo mi takvi. Svaki od nas trebao bi da mnogo razmišlja o svojoj smrti. Trebao bi da se mnogo sjeća svoje smrti, prisjeća svoje smrti. Trebao bi da se mnogo priprema za nju. Naprotiv, da mu smrt ili lijepa završnica njegova na ovom svijetu bude najveća briga. I najveća želja. I nešto što najviše očekuje da mu trenuci i dan kada ćemo doći smrt budu najljepši trenuci i najsretniji dan. Svaki od nas trebao bi biti takav. Jer su to doista trenuci koji neće mimoići ni jednog od nas. Svoj jedan od nas, muškarac ili žena, stari ili mladi, prijelik as nije doživjeće ove trenutke. Okusiće sve jedan od nas ove trenutke. Trenutke koji se više neće ponoviti. Okusićemo ih samo jedanput. I biti prilike da se vratimo i da se bolje pripremimo za te trenutke. Zato o ovim trenucima trebamo razmišljati što je god moguće više. Trebamo svoju dušu preispitivati i podsjećati na ove trenutke. Naši ispravni prethodnici mnogo su se obračunavali, mnogo su preispitivali svoje duše. Smrtim je bila i razmišljanje o njoj preokupacija. Poznate su vam dobro riječi Omera radijallahu talan, ta koji je upravo zbog prisjećanja na drugi svijet, zbog sjećanja na ahiret, i ono, onoga što čeka sve nas na ahiretu, noću, stajajući pred svojim gospodarem i prisjećajući se svog stojanja sutra na svudnjem danu pred svojim gospodarom, plakao mnogo. Poznato vam je da je Omer radijallahu talan ta imao ovdje duboko urezane dvije pruge ovdje duboko urezane dvije pruge od mnogog i mnogobrojnog plakanja pa je ome radi Allahu talan rekao hasibu kabljantu hasibu obračunavajte se prije nego li vam bude obračunavano. obračunavajte se prije nego li vam bude obračunavano. i vagajte svoja dijela prije nego li vam budu vagana Pripremajte se za trenutke kada ćete se izložiti vi i vaša dijela pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim bi učio ove riječi i sura Al-Haqa, toga dana bit izloženi i ništa od vas, ništa od vaših dijela neće biti skriveno. Sve što ste uradili, obreće se, jeli, pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Omer također radi Allahu talan govorio bi... Smirenost, polaganost, dakle nežurenje, dobro je u svakoj stvari izuzev u pripremanju za ahiret. Ne žuriti da čovjek bude smiren, da polahko obavlja sve stvari, je dobro izuzev u pripremanju za ahiret. U pripremi za ahiret čovjek treba požuriti. Obračunavali su se, naši prethodnici pripremali za ove zadnje trenutke. Pa kada bi ih doživjeli, poslušajte nešto, dakle, na koji način bi doživljavali svoju smrt? Za bi žalili, da li bi žalili, prilikom odlaska sa ovoga svijeta za svojom ženom, za svojom djecom, za svojim imecima, jesu li priželjkivali tu smrt i sl. Pa kada se približila smrt Mu'az ibn Djebelu, radijelullahu talam, poznačom ashab, koji će biti, ha Predvodnik u Leme, sutra na sudnjem danu, najveći poznavalac halala i harama, nakon Allahov poslanika, alihi salatu sam, Mu'az ibn Džabel, radijallahu talam, qadija, idajja, koga je Allah poslanika, alihi salatu sam, poslao u Jemen, da poziva ljude tevhidu, Sedbenike knjige, da poziva tevhidu, da posvjedoče da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha djeldova. Po poslao ga pred svoju smrt, ili tako, Jemen, pa ga ispratio prilikom odlaska u Jemen, ispratio ga Allahov poslanika, alihi salatu osallam, pa mi je rekao, šta? kada se vratiš, možda me više nećeš da te živa. Proćeš pored moga meščida, a mene neće biti u meščitu. Proćeš pored moga kabura. Muaze ibn džebel, radi Allahu talan, na samrti, izrekao je riječi, Allahu moj, ja sam se doista tebe bojao tokom svoga života, sad ti se nadam. O tebe sam strahovao tokom cijelog svoga života, sad ti se nadam, sad se nadam tvome tvoj, oprostu, tvoje milosti. Pa kaže, Allahu moj, ti dobro znaš da ja ne žudim i ne želim za Dunjalukom, što se rastajem od Dunjaluka, zbog toga što bih možda htio da ne znam Tako se tako, prenosi da je rekao da razvodnjavam rijeke, da pravim, gradim riječna korita, da sadim sadnice, da uživam u, da, u Dunjaluku. Ti znaš dobro da ja ne želim što odlazim sa Dunjaluka zbog toga, već žalim za popodnevnom žeđu dok sam postio ljeti. I žalim za hladnoćom koju sam osjećao u zimskim noćima dok sam stojao pred tobom u noćnim nama, u noćnom nama. I žalim zbog druženja, za druženjem, i žalim za druženjem sa ulemom, sa učenim ljudima na halkama zdanja. Muzin džebal. Bilal ibn Rabbah radijallahu ta'ala kada mu se približila smrt zadnjim trenucima, pa dakle života njegova supruga kad je vidla šta mu se sprema, povikala je: "O žalosti naša! O žalosti smo" požalosti naša pa je rekao ne već reci o dragosti naš ja kažem o dragosti moja gaden nalqa al ahib muhammedan wa hizbuh sutra cimus rasti svoje prijatelje Muhameda i njegove sledbenike pripovijeda se da je harun er rashid pred svoju smrt pored njega su bili njegovi je koje onodabrao pripremio za sebe pa je dotaknuo svojom rukom te cefine opipao i pogledao u njih Zatim je rekao: "M agna anni mali, halaka anni sultan. Moimi matak ništa neće koristiti. Nema više moje snage." A poznato nam je dobro ko su bili ovi ljudi, koliko su bili u ibadetu Allahu dželle vali. Abdul Malik ibn Marwan, rečeno je na smrti u kakvom se stanju nalaziš, kako se osjećaš, šta osjećaš? Pa je rekao: Osjećam se upravo onako kako je rekao Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum." Vi nam dolazite pojedinačno onako kako smo vas stvorili. Onako kako smo vas stvorili pojedinačno furada, tako nam i dolazite i ostavljate sve iza svojih leđa, ostavljate i metak. Nenosite ga, ne ga sa sobom. Dakle, na ovakav način su se Osjećali prilikom doživljavanja smrti. Šta su to radili? Kako su se pripremali? Kako se pripremali za smrt? Kako se pripremali za dan povratka svome gospodava? Kako se pripremamo mi? Hoće neko od nas na svojoj samrti požaliti zbog noćnog namaza, zbog druženja sa Mushafom, sa Allahom, riječi, sa Riječju, sa Kur'an i Kerimom, zbog posta ponedeljkom, četvrtkom ili nekim drugim danima, zbog druženja na halkama gdje se govorilo o lohovi vjer i sl. Naši ispravni prethodnici Selofu Salih ponudili su nam svijetle primjere kako se treba pripremati za dan povratka Allahu za smrt i ono što nas čeka nakon nje. Pa njihovo pripremanje nije se zadržavalo samo na pukim riječima koje bi izlazile iz usta bez da imaju čvrsto uporište u srcu. Kao što je to danas kod većine muslimana. Na jeziku, ja sam musliman, ja sam vijednik, u dijelima malo šta, rijetko šta od toga vidiš. Naprotiv, oni sve svoje organe su založili, dakle i srce prije svega, kalb, zatim jezik, zatim sve svoje udove založili su u pokornosti Allahu Subhanahu wa ta'am. Svaki od njih, kada bi ih vidio, svojim primjerom bi ti rekao o anđilitu i lejke rodbi ili Ja sam tebi, moj gospodar, upožurio da ti budeš zadovoljati sa mnom kako je rekao Musa aleyhi, salatu, sa. svaki od njih je žurio sa dobrim dijelima nisu ostavljali ni jedno dobro dijelo a da se nisu takmičili u njemu a da su ga činili da su se takmičili u njemu nisu ostavili ni jedno dobro dijelo a da se između se nisu takmičili poznato vam je takmičenje između dvojice posebnih ljudi Ebu Bekra i Umara Ebu Bekra i Umara radiju Allahom koliko su se takmičili u svemu, u ibadetu, u dobročinstvu drugim, u hizmetu drugima, jel' i slično. Pa Omer, radijallahu talan, kada bi se ponadao, ha, sada sam ga pretekao, doživio bi, jel' nešto. I tekako začuđujući. Poznatom je primjer sa staricom, poznatom je jeli primjer sa imetkom, kada Omer, radijallahu talan, donosi pola svoga imetka, šta si ostavio, Omer, ostavio sam pola, dolazi Ebubek, radijallahu talan, Ebubek, šta si ostavio kod kuće, ostavio sam, kaže Allaha i njegov poslanika nikad ga neće pratiti. Staricu obilazi, Allahov, obilazi Ebu Bekr radijel Allah nakon sabaha. Klanja sabah odlazi u neku kućicu. Klanja sabah svaki dan odlazi u kućicu. Omera zainteresovalo. Ebu Bekr doba čovjek nastoji da ima što je više, što je god moguće više dobri djela. Mora da neko dobro djela čini. Idem da vidim. Kada je izašao iza čoška, ode Omer u kuću i zatekne tamo staricu slijepu. Kaže ko si ti, ko je ovaj čovjek koji ti dolazi, šta radi, kaže, ne znam ko je, ali dođe, donese mi hranu za danas, vjerovatno mi posprej mi kuću i tako dolazi svako jutro. Kada je Abu Bakr radi Allah dan postao halitha, nakon smrti Allahovog poslanika, ali hi kaže Omer, neće on više imati vremena za jednu staricu. On je sad preuzeo na vrat brige muslimana. Pa je Omer prvo jutro hilafeta Abu Bakr radi Allah dan požurio do starice. Kada je tamo, čeka hrana na stolu, kuća pospremljena, što je bilo od, jeli nam je što je u kući, sve zategnuto pospremljeno. Otkud kaže, vjerovatno na isti mladica, moja je sada došla u prije sabaha, samo je sada došlao u prije sabaha, Nikad ga neće pratiti. Takvi su bili, i ne samo njih dvojica, već, već mnogi od ashaban, nisu ostavljali nijedno dobro dijelo, a da se u njemu nisu takmičili, i nisu ostavljali nijedno loše dijelo a da nisu upozoravali jedni druge na njega ono što je dakle danas prijeka potreba i nas koliko doista mi je li takmičimo se u dobrim djelima koliko podstičemo jedni druge na dobra djela koliko upozoravamo jedni druge na dobra djela na loša djela koliko upozoravamo ne možemo zaboraviti svi mi plovimo jednom lađom naš narod dobro kaže u suhoj sirovoj, gori, ne budemo li popravljali jedni druge i nas same a i druge, one po ulice, koliko smo u mogućnosti, svi ćemo izgoriti, svi potopiti. Poznato je dobro hadis kod Buhari i kod muslima, u kojem Allaho poslanike, alihi salatu, sam tako slikovito spominje ovu činjenicu, pa kaže primjer onih koji praktikuju vjeru, odnosno čuvaju Allahove granice i onih koji zapostavljaju, ruše Allahove granice, poput primjera naroda, skupine ljudi koji zaplove lađom, brodom, pa se jedni nalaze gore na palubi, drugi dole i koji su dole kada god ožednu idu gore ovima dajte nam vode, dajte nam vode, dajte nam vode ožednjali smo da pijemo da bi jednog dana dosjetili se i rekli što mi ne bismo sebi provrtili dole da nam voda dolazi stalno da imamo kad god hoćemo vodu, stalno da imamo vodu da ne idemo da zahvetimo gore ljude pa kaže poslanik Alihi Sala to samo ovi gore ako dozvole ovim, ovim dole da urade što hoće svi će biti potopljeni tako primjer onih koji praktikuju Allahovu vjeru, čuvaju Allahovu granice ako puste one koji ne čuvaju Allahovu granice da rade sa Allahom vjerom što god hoće, svi će biti potopljeno zato dakle trebamo posticati jedni i druge na dobra djela i dakle upozoravati jedni i druge na loše djela, čitajte Allahovu knjigu Kur'an i Kerim, nemamo vremena o tome sada da govorimo i iako je dakle kako bitno da se o tome govori naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, Allah subhanahu wa ta'la spomnije prije imana, prije imana spomnje u suri al-maide u suri alo imran u suri alo imran spomnje pri imana u suri al-maide spomnje pri emanza i zakata traženje da se čini dobra dijela i ostavi loša dijela. i takako je bitno svi prethodni narodi su tada upravo bili uništavani kada su ostavljali naređivanje na dobro i odvraćanje od zla kada su jedni drugima je li prešućivali zlo koje bi se radilo pred njihovim očima dobro me poznat hadis kod ima mahmeda u kojem se spominje da je Allah subhanahu wa ta'la u prethodnim generacijama poslao Meleka da uništi jedno naselje. A Meleki su Allahu pokorna bića koja bez pogovora izvršavaju naredbe. Ne izostaju, niti zaostaju jedno trunku u tome. Pa se Melek vratio. Ne izvršio naredbu. Vratio se. Kaže šta je? Kaže Allahu u tom naselju ima jedan dobar čovjek. Kako da uništim naselje? Ima dobar čovjek, ima pobožan čovjek. Kako da uništim nas, kaže, od njega prvog. Od njega prvo kreni. Zašto, kaže, njegovo se lice nikad nije namrštilo zbog zla koje je gledao. Kako se čini pred njim? Od njega prvo kreni. I prethodni narodi upravo su dakle bili uništavani kada bi zapostavljali narezivanje na dobro i odvraćanje o zla. Tako, dakle, trebamo mi, što je god moguće, dakle, više da postičemo jedni druge, jeli i da žurimo u činjenju dobrih dijela i u ostavljamo loših dijela. Nadat se Allahu dozvolu da ćemo tako brzo i preko sirata preći. Naši preci su bili takvi jer su bili ubieženi u riječi Allaha dželle vale ve saryu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhā as-samāwātu wal-ardhu u'iddat lil-muttaqin. Bijurutaka oprastu svoga gospodara. I žurite ka oprastu svoga gospodara i džennetu koji je prostran koliko su prostran nebesa i zemlja koji su koji je, jeli, obećan, nego boja znima. Oni su dobro znali, i mi znamo, međutim, oni su bili ubijeđeni, pitanje i nas. Bili su ubijeđeni u riječi Allahovog poslanika, alihi salatu osam, tenim iskoristi petero prije nego li ti sigurno dođe drugih petero. Iskoristi svoj život prije svoje smrti. Iskoristi svoj život prije svoji smrti. Iskoristi svoje zdravlje prije svoje bolesti. Prije kasnije umrićemo. Prije kasni kasnije obolićemo. Iskoristi svoju mladost prije svoje starosti. Iskoristi svoju slobodu prije svoje zauzetosti. Iskoristi svoj imetak prije nego ostaneš bez njega. Prije siromaštvo. Iskoristi svoj život prije svoje smrti. Iskoristi svoje zdravlje prije svoje bolesti. Iskoristi Svoju slobodu prije svoje zauzetosti, iskoristi svoju mladost prije svoje starosti, iskoristi svoje bogatstvo prije svoga siromaštva. Znajmo dobro, poznato nam je Hadista kođer kod i mama Tirmizija i drugi, da ćemo sutra sve jedan od nas biti pitani i četiri pitanja. Naša stopala neće se pomjeriti na sudnjem dan, kad budemo proživljeni i došli na mahšar i budemo čekali. Nećemo se pomjeriti sa tog mjesta sve dok ne odgovorimo na četiri pitanja sve jedan od nas. Dva pitanja odnose se na naš život. Kako smo ga proveli? U čemu smo proveli svoj život? U čemu smo proveli svoju mladost? U čemu smo proveli svoju mladost? Zato dakle, iskoristimo što je god moguće više svoj život. Žurimo da činimo što je god moguće više dobrih djela očekivati da nas smrt snađe na tim, na tim dobrim dijelima. Dakle, žurili su. Nisu ostavili ni jedno dobro djelo da ga nisu činili. I u tome su bili iskreni. I u tome su bili iskreni. Jer znaju dobro. Znali su dobro za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, brojni, ili tako najbrojniji kur'anski ajti, jesu ajti koji govore o iskrenom uvažavanju Allaha Jalla Vala. U suri Zumer, -dinul A zar Allahu nije dug iskreno ispovjedati vjeru? Iskreno ispovjedati Allahu vjeru je dug, naš dug prema Allahu. Zašto? Allah nas je jedini stvario, niko drugi nas ne može stvariti. Doveo nas na ovaj dunjalu. Podario nam sve ove blagode. Pogledajte kako nas je lijepo stvario. Dao nam brojne blagodati ne možemo ih pogbrojati, ve in ta udniyamatullah la tuhsur. La yastabrajal Allahu bi lagodati nikada ih ne biste mogli pograti. I onda nešto od ibadeta uzivati na drugom, dozivati na drugog, bereket, risk, nafaku, potomstvo tražiti od nekoga drugog je prevara. Varanje Allaha subhanahu i činjenje činjenje na pravdi. Bili su iskreni u svojim dijelima jesu također znali za riječi Allahovog poslanika alejselatu aslam inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa ibtughi bihi wajhuhu do isti Allah neće primiti ni jedno djelo osim onog djela koje bude učinjeno iskreno radi njega iskreno radi Allaha subhanahu wa taala djelo kojim se traži Allahovo zadovoljstvo ništa drugo ništa drugo sa tim djelom se ne traži nisu tražuje dođanjku nisu tražli hvalu nisu tražli položaj mjesto ugled U društvu, zajednici. Danas, uđeš u kuću, jedna diploma ovdje, druga diploma ovdje, cao ovog kursa priznanje ovdje, pa ja još znam i ovo, ja još znam i ovo, Hej, kada bih vam pričao koliko ja imam diploma i kakvi sa sve kurseva završio, kažu naši prethodnici, kažu muhlis. Iskren jeste onaj koji skriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela. Iskren je onaj koji iskriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela. Hm, Ta je iskren. Koji ne želi da se zna za njegov dobro djelo. Pa naši prethodnici, selefusali, skrivali su dobra djela, svoja dobra djela. Dakle, ona dobrovoljna od svoje braće, od svojih prijatelja. Čak su skrivali od svojih žena, od svoje djece. Znalo bi se desiti da jel uspava svoju ženu pa posle ustaje. I godinama tako provodio je noći u noćnom namazu. Uspava svoju ženu kada bude ubijedjen da je žena zaspala, ustane i. Znali bi godinama, godinama zajednog se spominje, 40 godina da je postio, njegova porodca nije znala da posti. Odlazio bi ujutro, prije sabaha, odlazi dakle na sabah u džamiju poslije sabaha, ide na posao i ponese hran. Žena mu pripremi i ponese hranu. Ješće tokom dana. Nije jeo ništa prije saba. Ponijeće hranu, ješće toko dana. Međutim, on tu hranu podijeli, a vraća se kući poslije akšama. I svaki dan, spominju se godine i godine da je postio. Skrivali su, skrivali su svoja, svoja djela, bojeći se jeli, licemjerstva, bojeći se jeli, da im rija pretvaranje uništi tada djela. Davali su prednost ahiretskim djelima. Nad svojim dunjaluškim potrebama. Mi koliko imamo dunjaluški potreba, pitanje je bi došao Ahiret. Dok sve završimo, dok ovo, dok ono, dok ono, tek onda ću razmišljati o Ahiretu. Ne. Oni su dakle žurli i davali su prednost Ahiretu. Dolazili, dolazili bi im gosti u kuću. U kući ne bi zatekli mnogo namještaja. Budar dva, i drugi koji su bili primjer. Zuhuda. Jeli, isposništva. Kada bi dolaze, ne bi našli mnogo namještaja. Pa pitalo šta je? Gdje je namještaj? Gdje je ovo ebu drda namještaj? U ovoj kući kaže, ja imam drugu kuću. Tamo je opremo. Ja imam drugu kuću. Tamo je opremao. Dakle, davali su prednost tvome Ahiretu. Jer je Ahiret vječan. Poznato vam je da su bili upitani. I prije njih. A i oni, šta biste voljeli? Da li biste voljeli trošnu kućicu? kućicu od Čerpića, od blaka, ali da u njoj boravite vječno. Ili biste voljeli dvorce, vile, kule, gradove, ali privremno, određeno vrijeme. I onda smrt. Pa bi svi govorili, bez imalo razmišljanja, trošnu kućicu. Kućicu od Čerpića, voljeli. Davali su prednost Ahiretu, jer su znali za riječi Allaha, men kane juridu la ađile, ađelna fiha ma nešao li men nuridu. Koe bude priželkeva ovaj svijet? Mi čemu mu što hoćemo na ovom svijetu išdati. Mi čemu mu dati što hoćemo. Kome hoćemo? Međutim, je li, thumma jaalna lehu jahennem, jaslaha med moma med mu na drugom svijetu pripremiti jahennem? U kome če se peči? Wamen kan, wamen aradil ahira, vasa'laha sajjaha, wahu mu'min, fa ulaika kane sajuhu mishkura. Ali onaj koe bude priželkeva u ahirat, se bude pripremu za khirat i bude bude se trudio njegov trut će biti hvale dostojem ponavljali su riječi Allahov poslanika alihi salatu wasalam čija briga bude ahiret čija glavna briga bude ahiret Allah će mu dati bogatstvo u njegovoj duši u njegovom srcu učinit će ga smirenim, spokojnim i dunjaluk će mu doći ponizno a čija glavna briga bude dunjaluk osvane, glavna briga mu dunjaluk Allah će mu dati siromaštvo pred njegovim očima Učinit će ga rastrešenim, pokidanim, rastrganim. Nikad mu dosta. I od dunjavuka mu neće doći, osim ono koliko, je, koliko mu je propisano. Malik ibn dinar. Rahimahullah htjela rekao prelijepi riječi. Kelimat dhevije. Zlatne riječi da se mogu ispisati, vrijedlo bi ispisati. Kaže, doslovno, ko zaprosi dunjavuk? Ko bude toliko kao što poznate? Ha, mladici, želim da se oženu naltako potraže i traže i traže i traže, traže, traže do kninjaću onaj koji na takav način traži do njaluk ko zaprosi do njaluk do njaluk će tražiti od njega cilu njegovu vjeru. neće se zadovoljiti osim da mu uzme cilu vjer ti hoćeš do toliko žudiš za do njalukom e eh, cijena toga je da ti do njaluk uzme da ti do njaluk uzme cilu vjer vehab ibn munabbih rahimehullah taala kaže nuha alayhi salatu san poznato ostao je među svom, svojim narodom, 950 godina pozivajući, 950 godina, dakle, prethodni narod su živjeli mnogo, jel, Nuh, alaihi sallahu prvi poslanik, pozivao je svoj narod 950 godina, Allahu subhanahu wa ta'la, ta a da nije imao svoje kuće. Toliko je živio, nije imao svoju kuću. Bio je pod kirijom, pod stana. Pa su mu govorili kada bi sebi napravio kuću kada bi sebi kupio kuću ili slično a on bi kad god bi bio upitan govorio bi eljum emot el kanukaden danas ću umrijeti sutra danas ću umrijeti sutra danas ću umrijeti sutra 950 godina prave je tome i kaže umruje a danije imao svoje a danije imao svoje kuće Ibrahim ibn Adham rahimehu Allahu ta'ala kaže naša srca su prekrivena s tri prekrivača I neće čovjek doživjeti istinsko ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Neće biti ubjeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala. Neće osjetiti slast imana, slast vjere, dok ta tri prekrivača nekine sa svoga srca. Pa kaže, prvi prekrivač jeste radovanje onome što imamo od dunjavog. Radojemo se tome. Naslađujemo se tim. Žudimo za tim. Drugo, žaljenje za onim što nas prođe od dunjavog, od imetka. Prošla nas prilika, mogli smo da zaradimo, da ugrabimo i ne možemo se nakajeti, što nismo iskoristili tu priliku. I treće, kaže, zadovoljstvo sa hvalom. Kada ga neko hvali, on raste, zadovoljan. Pa kaže, ukoliko se budeš radovao u Dunjaluku, onda ćeš zasigurno i žuditi za njim. Ako budeš radovao se Dunjaluku, to tvoje oči je li, činilo sjajnim, onda ćeš žuditi za njim ako budeš žalostio se zbog prolaska Dunjaluka, kad ti neko spomene Dunjalu kako te je prošao ovo zlatna prilika, bit ćeš srdit, rasrdit ćeš. Bit ćeš ljut. Juš mi spominješ? Nisam iskoristio priliku i sad mi još ti spominješ? A kaže onaj koji bude srdit, pa će se na kraju i kazniti. Čovjek, u srđbi svašta je uradi, i na kraju biva kaznit. A kaže, ako budeš zadovoljan sa hvalom, onda ćeš se umisliti, a umišljenom dobra djela bivaju poništene Umišljenom, onaj koji se umisli, kao što je došlo u predanjima brojnih naših prethodnika da su govorili da umišljenost uništava dobra dijela kao što vatra, kao što vatra sagorjeva drva. Dakle, takvi su bili. I Nisu ostavili nijednog dobra da ga nisu činili. U tome su bili iskreni. Takvi čili su u tim dobrim dijelima. Davali su prednost tim heretskim dijelima i pored toga strahovali su za svoje dijelo. Sve jedan od njih Nije bio siguran da sa tim dijelom može stati pred Allaha. Da sa tim svojim dijelima, tokom tog cijelog života, dijela koja su činili, strahovali su da sa takvim dijelima smiju i mogu stati pred Allaha subhanahu wa ta'la. Sve jedan od njih pred očima je imao riječi Allaha jalla wa'ala wa ne daul mevazine ilkista li javni ilkijame. Mi ćemo na sudnjem danu postaviti pravedne terezije. Fela tuzlemu nafsom šeja. Nijednoj duši neće u, biti učinena ni malo nepravdu. Ako bude neko uradio koliko je zrno gorušce, dobra ili zla, mi ćemo doći i stavićemo I stavit ćemo na vaku. A dosta je to što ćemo mi sviđati sviđati račun. Kada bi neki od njih počinio grije, evo pitajmo se mi, koliko se mi bojimo za svoje stanje? Koliko imamo dobrih dijela? Odgovor svako sebe negdadi. I ja prvi sebi, onda i vi. Koliko imamo dobrih dijela. Koliko smo danas uradili dobrih dijela. Allahu subhanahu wa ta'ala približili se s tim dobrim dijelima. Koliko smo činili dobročinstva drugim ljudima. Koliko smo učili Allahu u knjigu. Koliko smo zikrili. Koliko smo radili. Sticali halav za radu. A koliko smo sigurni. Da smo dobri kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni kada bi počinili igrije odmah bi se vraćali Allahu subhanahu wa ta'ala. Kajali bi se. Plakali bi Allahu subhanahu wa ta'ala zbog grija, zbog vremena provedenog u grijehu. Kajali bi se Allahu subhanahu wa ta'ala odmaž uli sa tevom, jer su znali za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala da, da je rekao, kako stoji u suri Nur, O vjednici, svi se Allahu pokajte, svi, bez izuzetka, ako želite da postignete uspjeh. Znali su za riječi Allahovog poslanika, alihi salatu ve salam, E ta'ibu mine zembi kemela zembe Onaj koji se pokaje za grijeh, kao da nema grijeha. Onaj koji se pokaje za grijeh, kao da nema grijeha. Prošli puta smo rekli, je tako, treba se čovjek kajati iza, iza velike i za male grijehe. Je li tako? Treba se čovjek kajati za male grijehe? Zašto? Kako bi se ti njegovi mali grije si pretvorili u dobra djela. Čovjek male grijehe može uz Allahovu dozvolu, je li, poništiti odnosno da budu oprošteni ti mali grijesi ukoliko nakon lošeg djela tog grijeha učini dobro djelo međutim da se ti grijesi pretvore u dobra djela uslov toga je da se čovjek pokaje uslov toga je da se čovjek pokaje za dakle čak i ta mala jeli loša dijela ili male mali grijehe zatim svi Do jednog, bez izuzetka, bojali su se loše završnice. Bojali su se loše završnice. Strahovali su za sebe. Svi, do jednog. Koliko mi strahujemo za sebe? Koliko doista slanobraća? Dakle, to su trenuci koji neće se više ponaviti. Neće nam se dati prilike. Mrcve, kada bi mogao da upitaš i da ih pitaš za njihovo najveću želju, njihova najveća želja bi bila da se vrate i da proborave makar malo još na dunjavku. Da iskoriste to vrijeme u činjeni dobrih dijela. Makar jedan sat da budu proživljeni, da borali na dunjalku, da čini dobra djela. Zato tako dakle, ovo me trebamo razmišljati. Što je god moguće više. Svi su od njih strahovali, bojali se ili loše završce. Allahov poslanik, alihi salatu sam, zar nije njegova najčešća doba bila Allahumma, ja mu kaljibel kolubi se bit kalbija ladi. O ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvoje vjere. O gospodaru moj, Allahu moj, o ti koje okrećeš srca učušti moje srce u tvoje vjeri hadis prestravljujte o tako, u kojem kaže doista će čovjek inna rržula la ya'malu bi amali ahli jenna hata ma yakunu beynahu vabayna hadira fa yasbiqu alihi lkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkuluha doista će čovjek činiti diela stanovnika jenna Sve dok između njega i dženeta ne bude koji ko je lakat. Dakle, da umre i da uđe u dženetu. Pa će ga preteći ono što je zapisano u knjizi, pa će početi činiti dijela stanovnika vatre i ući u vatru. Čovjek će činiti dijela stanovnika dženeta skoro pred svoju smrt. To pred svoju smrt. Pa će početi činiti dijela stanovnika vatre pa će ući u vatru. Treba da se svako preispita. A ovdje razlog ovakvog činjenja loših dijela, dijela stanovnika džahennama jeste neiskrenost. Neiskrenost. Pred smrt izaće dakle, ono što je čovjek skrivao u svome srcu. Nije bio iskren prema Allahu subhanahu wa ta'la. Pred ljudima činio dobra djela. Dodvoravao se ljudima. Ali u svome srcu nije bio takav. Pa će pred smrt. Pred smrt mora izaći. Mora se obejanti ko kakav. Jer čovjek Na čemu umrije, na tome će biti i proživljen. Onaj koji je bio dobar, onaj koji je bio iskren. Allah subhanahu wa ta'ala će ga i usmrtiti na dobrim dijelima kako bi ga proživio na dobrim dijelima. Onaj koji se poigravao sa Allahom vjerom, sa vjernicima prijeli ili kasnije. Naravno što pre smrt mora se obejaniti to. Mora se obzdaniti. Mora se obzdaniti što je nosio u svome srcu. Zato dakle trebamo voti računa o svome srcu, što je god moguće više. Ebu Hureyre radijallahu talan kada bi vidio nečiju u dženazu kako se nosi govorio bi hajde svome gospodaru i mi ćemo zatubom ubrzo. Hajde svome gospodaru i mi ćemo ubrzo zatubom. Dakle toliko su bili svijesti. Kada bi im bilo rečeno hajde klanjaj nam akšan, pa ako Bog daj jačiju, kaže, puno se nadate. Duge su vam nade pa ćemo doživjeti još i jačiju, pa ćemo klanjati još i jačiju, Jeli toliko su razmišljali o svojoj, svojoj smrti. Dakle, i mi trebamo se preispitati koliko se pripremamo za svoj povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Na dunjavuku nismo, braćo, stvoreni radi igre i zabave. Na dunjavuku nismo ostavljeni bez obaveza. Stvoreni smo radi uzvišenog cilja, da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Stvoreni smo da nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i zabranje. Sada smo u prilici da činimo ono što oni koji su otišli na stavni kaburove više nisu o mogućnosti da to, da to čini. Zato pripremajmo se za ove trenutke. Sutra na sudnjem danu istinski nesretnik jeste onaj koji ne iskoristi svoj život na dunjalku. Istinski nesretnik sutra na dunjalku jeste onaj koga Allah subhanovatala udalji od svoje milosti, a njegova milost je toliko velika. Njegova milost pretekla je sve. Pretekla je njegovo srgu. Njegova milost toliko je velika. I Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je poznato, stotinu milosti ima. Jednu je milost spustio na Dunjavu. 99 ostavio je na, akhirat, na hiratu. Pa istinski nesretnik jeste onaj koji ne zadovijetu Allahu milost. Istinski nesretnik sutra jeste onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala izvede i ženeta. Koji je prostran koliko su prostran nebesa i zemlja. Čuvajmo se dobro da naše stanje ne bude poput stanja onih koje opisuje Selman el-Farisi radijallahu talan. Pa kaže, trojica su me začudila, a zatim rasplakala. Trojica su me začudila, začudio sam se stanju, trojice, kada sam ih vidio, začudio sam se, a nakon toga sam rasplakao se. Pa kaže, mu emmilo dunja vol mautu Onaj koji se nada dunjalu, koji životu na dunjalu, koja smrtka svakog časa vreda. Onaj koji je nemaran, a prema njemu se nije nemarno. On se nagleda, prati. Čeka se kada će isteći njegov život, kada će isteći njegov eđer. I kaže onaj koji se smije grohotom, punim ustima, a ne zna je li njegov gospodar zadovoljan njime ili je srdit na njega. Je li zadovoljan njime ili je, ili je srdit na njega. Zato dakle iskoristimo što je god moguće više svoj život u činjenju dijela s kojima se ako Bog da postiže lijepa završnica budemo li svoj život proveli u tim dijelima očekivati je i moliti Allah subhanahu wa ta'la da nas usmrti na dobrim na dobrom dijelu ako nas usmrti, ako Bog da i proživit nas na tome, pa prije svega dobro dijelo obožavanje Allaha subhanahu wa ta'la jednog jedinog dakle činjenje Allahu subhanahu wa ta'la svih vidova ibadite. Ibadite jeste ono kako je došlo, što Allah voli čime je zadovoljan od riječi ili dijela javnih ili tajmi. Dakle, sve ono što Allah voli čime je zadovoljan to se čini Allahu subhanahu wa ta'la nikome drugom. Ono dakle što je za Allaha subhanahu wa ta'la, ono što je Allah jedino u mogućnosti, to se njemu čini. Nije od koga drugog se ne očekuje risk, ne očekuje nafaka, nikome drugom se ne upućuje dova i slično. Ovo ovaj je problem danas kod Dobrog, dobrog dijela ljudi koji se nazivaju muslimanima. Dobro vam je poznato, čitajte Allahov knjigu. Značete u Allahov knjizi da je Allahov poslanika, alih i salap sam došao Arabima muširicima, je tako? I pozivao ih u islam. A ti Arabi muširici, oni su vjerovali da je Allah gospodar. Oni su vjerovali da je Allah gospodar, da ih je Allah stvario. Da, smrči, da, življava, da Allah usmrči, da, da Allah življao, da Allah hran, da Allah uskrbil, da Allah daj. On se vjerovalo to. Naš je on koji se smatraju muslimanima, danas ima ljudi koji se smatraju muslimanima, koji to ne potvrđuju. Koji kažu ja ja sam bjednik. Ima neka selana me da sin. To je što kažu. Palaite, oni su govorili naš gospodari Allah. Ako bi ih upitao koga vas je stvorio, oni mi rekli fese, ja kulun Allah. Zasigurno bi rekli Allah. Ako bi ih pitao, kako stoji u Junus, ko vas obskrblje sa nebesa i zemlje, ko vam daje sluh, vid, ko oživljava mrtve, usmrćuje, žive, jeli? I ko sve ovo uređuje, oni bi rekli, Allah zasigur. Danas ljudi, mnogi i braća, kada čuju neko da kaže, ako Bog da, ili spomene Allaha na neki drugi način, ili kaže, moj gospodar Allah, kaže, čovjek musliman. Ha? treba ukamen tako on znao kako trebao čit, muslimani vidite da je rekao moj gospodari Allah nema namaze. Nije pa Allahu dželle vealla nikana se što. Ili možda ne smije proći pored turbeta da nešto ne ustavi u trbe. Kaže ako prođem nakon 100 metara čekame belaj. Ne smije proći pored turbeta. Ima i koji izmetae turbeta, čuvaju turbeta, je li? čiste je turbeta, kako se ne bi umrli u turbetu, naljutio, pa ni u turbetu ono kod travnika, nego u tom turbetu, kako se ne bi naljutio, pa rasrdio se na njega, pa, jeli, ne imao sreće u svome životu. Allahov poslanika, ali ih i salucam, ove pozivao u islam i borio se proti njih. Borio se proti njih. Danas kažu da nije bilo šehida, raniji šehida iz Sarajeva, Sarajevo bi palo. Šehidi na brdima koji su preselili ranije, koji su poginuli ranije u ranijim borbama, sa sačuvali stvaraju. I to kažu, ima ih koji traže šefa, od poslanika, ali ih tako? Čak, dakle, oni koji predvode muslimane na mimberima. Kažu šefaat, ja, rasul Allah. Šefaat, da su rekli, Allahu učini poslanika, mojim zauzimačem na sudnjem danu ne bio nikakav problem. Međutim, dozivaju poslanika, ali ih sallam sallam, Allaho poslaniče podarim šefat. Šta što stavl za Allah? Niko sutra, pa ni poslanike alihi salatu sam, neće se moći zauzimati dok Allah ne dozvoli. Dok Allah ne dozvoli. To je dakle eksplicitno pravo Allaha djelala. I Allah dozvoljava kome hoće i za koga hoće. A ovih danas čakram imbarima kažu Allaho poslaniče. Tražiti od živog Nema nikakve smetnje. Da živi, uči za živog dovu, da se zauzima u dunjaluškim, u ahiretskim pitanjima, nema smetnje. Tražili su od Allahovog poslanika, ali ih sa shabi i za dunjalu, i za ahiret. Poznatu je, hadis 1.7. Malika, Allahov poslanika, ali ih sa drži hutbu, ulazi čovjek i kaže Allahov poslaniće, nema kiši. Uginuše hajvani, ljeti na svoj izgori, neće imati od čega Dovi Allahu da spusti kišu. Pa je dovio i kiša je do Poznato za ahiretske stvari. Ukaša ibn Mahsin, jeli, kada je Allahov poslanik Alihi sallustan spomenuo koliko će biti od njegovih sljedbenika u džennetu naroda, pa je rekao 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa, pa ustaju Ukaša i kaže Allahu poslanik će dovi da budem jedan od njih. Pa kaže Allah kaže Allahu učini ga jedno, jednog od njih. Dovi. Dok je bio živ. Međutim, kad je umro, nema se više tražiti od njega. Možeš, dakle, tražiti svoj zahtjev molbu uputiti onome koji je živ, koji je tu kod tebe, čujete, nije tam negdje daleko, pa misliš da on zna šta ti doviš, jeli? i da je u mogućnosti da to ispori. Ukoliko dakle, nema ova tri uvjeta kod zahtjeva, kod tvoje molbe, i zahtjeva, onda, dakle, to je dijelo djelovne vjerstva. To izvodi čovjeka iz vjere. Dova se uputiti samo Allahu. Zato, dakle, onaj koji istinski ostvari tevhid Allahu, subhanahu wa ta'ala, se uputi samo Allahu, djelala, taj će, dakle, živjeti sretnim životom i očekivati je lijepu završću. Dakle, bogobojaznost, također, da čovjek bude bogobojazan. Čitajte kuranske ajete, stotine ajeta koji govore o bogobojaznosti. Da onaj koji bude živio, jel, kao Allahov pokoran rob, bogobojazan rob, živjet sretnim životom. Allah će mu e, dati izlaz odakle se i ne nada. Allah će ga sačuvati svih, jel, i tegoba, pa čak, dakle, i tegobe, tegobe smrti. Zatim, jeli zasigurno i se se dijalena smrt ustrajnost u vjeri onaj koji bude ustrajavao u vjeri, kak deten do koji bude ustrajavao jeli u vjeri ako bog da očekivati je da doživi lijepu završnicu u vjeri. Zatim lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala sve jedan vjernik kako je došlo u hadisu neka niko od vas ne umire da nema lijepo mišljenje o Allahu. Neka niko od vas ne umire, a da nema lijepo mišljenje Allahu. Adičku ciju je došlo da je rekao Allah, tala, ja sam kod mišljenja mojega roba o meni. Ako misli lijepo o meni, ja mislim lijepo o njemu i pripremam lijepo za njega. Ako misli zlo o meni, nema lijepo mišljenje o meni i njega čeka, i njega čeka zlo. Ja. Zatim, je li dova? Dova trebali bismo dobiti Allahu subhanahu wa ta'la da nas učusti u njegove vjeri sve dok nesretnimo se s njime. Svedok dok nesretnimo se s Allahom subhanahu wa ta'la. I brojne su Jedna od dova koju trebamo učiti je li sure Ali Imran s prvej stranci. Ja. Deveti ajde. Gospodaru ne dozvoli da naša srca skrijenu na tramputicu nakon što si ih uputio na pravi kaže Šehbimbaz Rahimahullahuhtela neobhodno je da svaki vjernik na sećdji dovijove 3 tridove. da svaki vjernik ne propusti sećdzu a da na njoj ne prouči ove 3 dove Allahumma ja yamuqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik Allahumo i oti koji okrećeš ljudska srca učvrsti moje srce u tvoj vjer Allahumma inni es'aluka husnal khatimah Allahumo ja te molim za lijepu završnicu i Allahum arzuk mi tolbetem ne suha kablem noti. Allahum moj obskrbi me iskrenim pokajanjem prije smrti. Na seždi treba obi, sve jedan od nas, koliko je god u mogućnosti da se pridržava ovih dova. O ti koji okrićeš srca, učusti moje srce u tvojoj vjeri. Gospodaru moj, molim te da me počastiš iskrenom telubom, iskrenim pokajanjem prije smrti i molim te za lijepu završnicu. Jel' I također ono čime se čovek treba pripremati to je udaljavanje od svega onoga što vodi do loše završnice. O tome ćemo ako Bog da govorići puta. Dakle, dijela koja ukoliko čovjek bude praktikovao i ih čini u tokom svoga života ne može očekivati lijepu završnicu jeli na dunjavku. Ne može očekivati lijepu smrtu. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će se pripremati za ove trenutke žureći Allahu subhanahu wa ta'ala sa dobrim dijelima u tome Biti iskreni, posticati jedni druge na ta dobra dijela i udaljavati se od loših dijela, skrivati ta svoja dobra dijela, bojati se i ne prestajati sa tim svojim dobrim dijelima, činiti dobra dijela, već se bojati dakle, manjkavosti u tim svojim dijelima, bojati se na nismo se zahvalili Allahu subhanahu wa ta'ala koliko, koliko smo trebali. Mulim ga subhanahu nas podrži u svemu tome, a doista je on svemogući kadar. Subhanahu wa ta'ala, alhamdu kišu i do ilaha ilaha ila ima